بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم ان نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم اجعلنا ممن قال فيهم نبي وغسله الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله او يتدارسون فيه ما بينهم او يذكرون الله عز وجل الا نزلت عليهم السكينه واغشيتهم الرحمه u hafëtëm elëjka dhe zëkërëmullahu fi menind ma mena allahut xhatmëshershut mshiruosut falenderoj me allahun xhatu xeralu zotin kjo ose me botrave mirësitë dhe bekimet e zotit çopshëm i dashurisë e tij dhe dërguarin e tij muhamedit sallallahu alejhi dhe salam se me të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekën dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit allahut i lutem të ndrojë xhenetin sa ti me gjallë atë i lutem që na mundsoj të punojmë si xhenetli Allahu të i lutëm të mërëve nga zare gjahenem, i gjahenemet e sa tim i gjallën, i lutëm na e mundësoj që mos tësilem e si gjahenem le. Allahu të i lutëm të aforcoj imanën dhe besimin, Allahu të i lutëm që të hergulloj punë të akhiretit, sa te do tjetë këtimi njën. Allahu të i lutëm të hergulloj punë të kësaj bote se ne këtë pojetojmë, Allahu të i lutëm që jetë ajo në të shka këtë sebebë që me të të ashtonë sërbapët dhe të mirët. Allah të rrëmë që të deke janë të jetë shkak në sebet që me tëtë të në ndërpytin gjuna dhe më katët i do të mëzotët gjërë dhe gjëranu që të jemi në son të të zith për aty në njerëzë për cilët pega me sasem ka fol duke përgëzuar sa her që besim taret mdida në një shpi për shpijave të zotit për të ledzukur anë nëse për të përmend Allahun mëshira e zotit dërë dhe të mita Allahun në mëshiro do përjetojnë qetësi shpirtërore, zoti do të ngjitet sop zemrën dhe ngjitet sop shpirtrat. Do tretohan nga me like-et, do sallahu që bashkëllinë ti dhe me like-ut e Zotit. E Allahu xhela xjelalu do t'i përmendë atij ku është ai lut Zotin që ti jemi në të gjithë për këtyn e njerëzve. Amin. Gjithashtu pejgamberi sahem thot kur këta njerëz çhohen nga këto takime dhe lutime, në zë thret këshilli çohunin se Zoti do ka, ka fal gjunaat, gjithatë kjat që i keni pas Allahu për këtyn se vabe, lut Zotin e madh që ti jemi të gjithë pa parashtin për, për këtyn e njerëzve. Jemi sërish në vazhdimin e temave tona, të cilat trajtojnë se si njeriu duhet të sillet me Zotin e Tij, dhe ne sot inshallah taala do të flasim për një moment tjetër interesant i raporteve të njerëzit me Zotin, Jalla Jalahu, që është momenti kur njeriu ndjen ose shpreson mësimin e Zotit, Jalla Jalahu. Gjithsej cili për ne dëshiron të shpreson që Zoti të jetë i kënaqur prej ti. Ës nuk ka dyshim se mirësia më e madhe mund njëri, që një njeriu është që Zoti të jetë i kënaqur prej tij. Kjo është mirësia më e madhe. Për këtë arsye që Allahu xhaza xhaza-duhu në Kur'an ku flet për banorët e xhenetit, masi përmend mira të xhenetit të gjitha çfarë të thotë pastaj, radhi Allahu anhum waradu anhum. Allahu është i kënaqur prej tyre e ata janë të kënaqur prej Allahu. Në سورën Tobë Zoti flet për mirësitë e xhenetit, pastaj thotë: "Uaridwan minallahi akbar, thalike al-fauzu al-adhim." Embi të gjitha këto është kënaësia e Allahut. Do të derdhet mbi banorët e xhenetit, kënaësia e Allahut. Kjo është mirësia më e madhe. Pa anëse ka diçka që është mirësi dhe begati për banorët e xhenetit është faktikisht kënaësia e Allahut xhele xhelanu. A është e lehtë për tu arritur një gjë e tillë apo është e vështirë, me Zotin që ne njofim, është shumë e letë. Në Allah unë që le që ne njohim, është gjë shumë e letë. Mirë pa, kërkohet për një rjutë që tjetë i kujdeshëm, kërkohet për një rjutë që tjetë i vëmënëshëm, kërkohet për një rjutë që më stahumë në sinë e Zotit, atë kërkohet si që Zotit e ka dërë në bërë, bërë bërë të ti. Thotë për jamër së o që abil islam i dinën, o abil Muhammad s.a.s. nëbija në Rasulën u agjeb e të lëhu lë gjennënën. Gjdo një që knajqet me Allahum si Zotë, që meriton të adhurohë. Gjdo një që knajqet me islamin si fej e vetë me pranumët e Zotët. Gjdo një që knajqet dhe lumëturohet pranë shpirtin e vetë, me Muhammad nësasem si dërguartë Allahum dhe vullaj profetësisën tomë, Këti njëri ju ka për të bërë obligimë Allahul Gjennetin. Këti njëri ju ka për të bërë Allahul obligimë, e ka farës Gjennetin. Uadjë e betë lehu Gjennet. Do të obligohet këti njëri ju Gjennetin. Pra nuk është, nuk është në i vështirësi, asë nuk është në i gjemë madhe për të arritë. Për këta është të arsye, quatë kënësia ar rrida billah min a'malil qalb. Kënësia me Zotin, të kënës për punët që kanë bën me zemrën. Për çdo çështje zemre, gjëra që njeriu i ndjen thellësinë e shpirtit të tij. Është i kënaqur me Allahun Xhaza Gjell Jalal ose Zotin në të? Është i kënaqur në shpirt sepse shef se çfarë udhurojnë të tjerët, se kujt i falen të tjerët, se kujt i lutën të tjerët, se kujt i drejtohen të tjerët, dikush i drejtohet malit, dikush i drejtohet gurit, dikush i drejtohet varrit, dikush i drejtohet tyrë bes, dikush i drejtohet mureve kishës, apo mureve, tërbeve, apo teqeve, dikush i drejtohet kapshës, dikush i lutet kapshve, dikush i lutet insekteve, dikush i lutet dhe dikush nuk beson farë, ka për Zotë vetën e vetë besonë, sa i vetë është Zotë e s'ka tjetër Zotë përveç të mëni. Momente që besimtari përbalët me këto soje dhe loje njerëzish, a i knaxët që ka për Zotë Allahumë, dhe që është adhuru si Allahumë, pëse knasht që ka për Zotë Abahun, sepse është absolutit, e meriton. Dhe knasht që ka për të adhuruar, pra ka të adhuruarin e ti Allahum, pse, sepse e meriton. Pra knasht më të si Zotë, sepse është i plotësuar, absolut, i përkryer, në gjdo aspekt. Knasht më të si të adhuruarin e ti, pra që e ka këtë Allah, këtë zote, ka të adhuruarin e ti, sepse e meriton. Për këtë ashtë të besimtari, në raport me zote, në të shumë i knajt dhe shumë i lundur. Për këtë ashtë të nuk ka gëzimët më të madhe, lundurimët më të madhe për njërjun, se sa moment të kuajtot shahadetit. Pëse? Sepse i deklaron nga thëllësia e shpirtit, se është i knajt qërë me Allahum si zote, dhe si të vetëmin të adhuruar, d Këtër s'yje, gjdo një i cili e thotë shahadetin për herë të parë, e përjeton atë shumë njërë. është momenti më i mirë dhe momenti më i lumë të rinjëri ju. Pëse se pëse me të vërtet ka bërë këthesin e madhe, dhe ka dalë nga një, një situat dhe një mjedis ketë erët, ketë zymë dhe një situat dhe një mjedis ketë ndryquar, ketë të ndrytur. Që është ambjenti dhe mjedisi ila, ilaha ilaha ilallah muhammedun Rasulullah. Na është muslimani me fejë në Islamës, feja e pranuar të Allahu Gjellarë, për faktin sa e është e pranuar të Gzotit, për faktin sa e është feja e ruajtur prej Gzotit, për faktin sa e është feja e cila të lidhë direkt me Gzotit, për faktin sa e është feja e logikës, për faktin sa e është feja e cila zotit, feja e orienton njërjun drejt me satarizmet të artë, është një feja e cila i jep njërjut atë të mesmen mes shpirtit dhe trupit, mes mendjes, dhe dhe shpirtit mes kësaj bote dhe botës tjetër, një fe e cila, domthonë nuk ka lën fushë të detaj tjeter të spa trajtuar pa pse, por kështu nuk ka lën asgjë që ne një, ju ka nevojë për tu orientuar, pa e orientuar njeriu, e cila përfshin gjithçka, të tjera, të tjera, të shumë mirësi për ligjet që ka brenda kësaj fe, gjitha ato e bëjnë njeriu që të jetë i kënaqur me këtë fe si feja dhe ligji dhe normat cilat e qënë njërinu të një Zotët Gjellë Gjellalu. Pasin gjen mangësi, gjen të ajë nuk gjënë asë një mangësi, në të ajë nuk gjënë asë një të metë, në të ajë nuk gjënë asë një doj problemi, dhe gjithë mund në djetë mirë në këtë fej dhe në këtë besim. Pas ta e fundit fare, është si nashru Muhammed sështë si dërguar të Zotët, sepse njëse ka njëri i cili është Allahu Gjellë Gjellalu të ka i kështë vendosë gjitha cilsit, e është Muhamedi sahas. Po këtë a është ai ka qenë shembull në mënyrën se si adhuron të Zotit, në mënyrën se si i përkushton të Zotit, në mënyrën se si sillet me familjen, në mënyrën se si trajtonte njerëzit e afërm, në mënyrën se si trajtonte fëmijët, në mënyrën se si trajtonte të, të moshuarit, në mënyrën se si agjironte, lexonte faltën në çdo gjë ai ka qenë shembull. Me ka thënë kufi rasulullah uswatun hasanatan liman kana yurdallahu rahimah. Pra ju keni për shemb thot Muhamedi sahas në çdo gjë, çdo detaj. Ose ka një talon me cili njëri ju duhet matët dhe të të beshohet ari është Muhammed dhe sohës. Dhe në momentin që ti lecohë një jetën e këti buri, biografi në këti njëri ju të madhë, sallallahu mëllilu sallam. Me të vërtet, banë njëri ju që të ndijet kërë nartë, të ndijet njërë, pra nuk ka nëjë situatë një jetë në ti që njëri të të të mos. Kjo së... Kjo nuk përstatët. Ose kjo... Oh, Qatë do thëm s'ka një situatë njëtë në ti. Këdoj që ta kapësh, në raportet me Zotit, në raportet me njerëzit, në raportet me besimtarit, në raportet me jo besimtarit, në raportet me kundërshtarit, në raportet me armistit ti, për nuk ka ndodhë në njerë që në ratë parë në jemi të knajqë, përse e zhjodhë i Zotit, e para, për pa edhe pjesa tjetër dhe më thëmë që është që njëri ju dhe më thëmë betet i lumëtëruar në atë që në djetë mirë në jetën e ti, në sjeldin e ti, në adhurimin e ti, në mënyrë që se komunikonë të bëj njerëzit. Pra me vërte të vërtet e bëmë besëmëtarën të jetë i knajqë dhe i lumëtëruar për i Zatër Gjellë Gjellaluhu që e ka bërë atë umet të këti borri sallallahu aleyhi wa sallam. Asishtë thashtë një pahet i madh arab, i ka dhe i këti shekullin, i cili thashtë dhe ka këtë të këtëtu në atabi, akhmosejje, thorejje, thot, ku uh, omi mazadeni, sharafen, ufadla, ua iza, Dhekuuli, thot, so thot, thot, dhe kuli, tahtekoli, këja i badi, thot, kuptimin, së bërko që kam së këtë vjesht, thot, dhe ajo që mua më bënd të ndihem, krenar dhe ilumëtur, dhe badlar dhe më thëm, është se të tir, më këthirë në Kur'an, o robë të mi. Që mu më bënd të ndihem, një umë i lumë për më bërë. Se Zotit për më të të robin. Për më ka pranua Allahu që me qenë robin ti. Kështë gjemë me lumë për gjemë me mjeqëmë. Gjemë me vlefshme për mundë, dhe më thëmë. E kështu thotë dëgati sa nuk është kela, ju jetë me këmë, ashtë të lakë më këngritë kjo fjallë. Në momentin që ti, përveç kësaj, më bëre pasuës të Muhammedit sallallahu a.s. Kur themi ne që, Ti je të kënaqur me Zotin, do thotë ti je kënaqur me çdo gjë që ai ka urdhëruar. Ti je kënaqur me çdo gjë që ai ka urdhëruar, pavarësisht se ti ndoshta nuk i bëm, kellit, saktuara, i pa, e bën ato të gjitha ose ke skelje të caktuara, më je kënaq. Po, ajo që ka thonë Zoti është më e mirë ndër më fikse. Po ka njerëz ju është mëkatar, njerëz gjonofçar, kjo është pjesë tjetër, që nuk shpëton njerëj për kësaj. Ti je kënaqur me çdo gjë që ai ka ndaluar. Edhe pse ti ndoshta bie Në ndadesat e tij apo ja, i kënaq për atë që Zoti ka gjykuar që kështu duhet të bëhet. Është u do të jesh i pakënaq me atë që gjykon Zoti. Pa ka dallim kur një është i pakënaq dhe ka dallim për një ushkël. Kur është shkel qoftë xhinofçar, ku është i pakënaq, ku është qafir. Ku ti dal për feje, nuk mund të et musliman i pakënaq me ligjin e Zotit. Mund ta bëj me vërtetësi, ndoshta e shkel ligjin, s'ka problem staq përollave me kuptimin që nuk është mëkat aq i madh, nuk është ai gjënoi i madh me kuptimin e asaj që ti je i pakënaqsh. Sepse nëse njëu është i pakënaqshëm atë që ka zbrit Zoti, me atë që ka gjykuar Zoti, me atë që ka urdhëruar Zoti, me atë që ka ndaluar Zoti, i pakënaqshuri i pakënaqshuri është i pakënaqshur me Zotin që ka së vendligjën. Ai ka problemin me ligjin, po ai ka problemin me Zotin që ka së si lidhje. Por çfarë do të bëj, por shohmë se sa më shumë se lei do të më gjenof capur. Ne mi të kënaqë që Zoti ka thon këo s'bën. Shpesm vete. Pse unë e bëj shpoblemi, vjek ke gjeh dhimbje, s'ndej mirë pse e bëj një gjë tjetër. Kjo është çështë tjetër. Pa ka dallim me së duhet. Ti je i kënaqur me çdo gjë që ai ka sjell si si fe, si ligj, mpor gjësi. Qoftë kjo që ka të bëjë me çështën e besimit, qoftë kjo që ka të bëjë me çështën e adhurimit, qoftë kjo që ka të bëjë me çështën e etikës, të edukatës nuk kam dhe më nga. I knaxhë. Pse se Zotit nuk ka gjykuar, nuk ka sijel, nuk ka orientuar vetëm se atë që është me e mira për Robin. Ti është i knaxhur me atë që a i që ka gjykuar. Ka njërës që i ka gjitha punët mirë me fenë. Kur vje puna për të gjykuu si mas fesë, së knaxhët, së pranun. Së është i knaxhë me atë që thotë Zotit. Nuk e pranun të që thotë Zotit. dhe çfarë ka ndodhur. Kushë dissoaj kur kimi pas arbitrim mes problemeve të muslimanëve ka pasur ashte që pala që ka kuptuar që është me me gabimin dhe ka kuptuar që çështja po shkon kundër atij sepse ndonjëherë faktet janë të qarta aty e tjerë. Jo spanois dua kanë shkuën e kanë zgjidhur çështën ke gjykata, për shembull. Ndërkohë që ishte mundësia për ta zgjidhur çështjen me arbitrim fetar. Ku është problemi që për çdo çështje me fe. Dhe elhamdullillah, legjislacioni shqiptar ka shumë hapësir që njëri të mund gjykohet me sheria, sadooj. Përveç kodit penal që nuk zbatohet dot kod tjetër. Pjesa tjetër në legjislacionin shqiptar shkon tek ndërmjetësuesi, kërkon për në, për ndërmjetësuesit në, gjykojnë sajtë një tradite e caktuar se nuk është e obliguar as një, një ndërmjetësues që të përdori një kod caktuar në ndërmjetësimin mes njerëzve. Ndërmjetësimi në ndër, mes njerëzve mund të bëhet e rëndësishme është që palët bien dakord duke zbrit njëra palë nga e drejta e vet, duke mungsuar njëra palë nga e drejta e vet, duke toleruar etj. Et, et, et, Edysa çka do të shkojë në një kompromis. Ndërmjetësimi, e drejta e ndërmjetësimit është, si më thon, po ta kthesh kështu me fjalë të trasha, e, do të thon, gjuha e kompromisit mes palëve në konflikt. Dhe për gjuha e kompromisit mes palëve në konflikt nuk të kushtozon kushtin e përmbahesh. Asgjeje, kështë që duhet shfar të shfarë tre gjera, duhet vula dhe firma e ndërmjetsusit dhe dy pale që firmosit. Në qështet trajshgjimis s'ke nevoj me trokit asë kumë. Në qështet e, e kujdestaris s'ke nevoj të trokasës asë kumë. Në qështet dhivorët s'ke nevoj të trokasës asë kumë. Në qështet që kanë bëjnë me problemet e konflikteve në pasurrija, ka xhirati Ju muslimane shtiknaç me gjykimin e Zotit Xhelo Xhelalit shtiknaç me gjykimin e Zotit me ligjin e Zotit Xhella Tilalu Je ja vetëm kash po ti je i kënaqur gjithashtu me atë që Zoti të ka dhënë Zoti të ka dhënë një trup të caktuar, një pamje të caktuar, një parashtitje të caktuar ti je i kënaqur Se. Zoti ka dashur ti ashtu. Si i kënaqni matut që ka dashur Zoti për ty? Nëse Zoti ka dhënë një trup, nëse Zoti ka dhënë një net, nëse Zoti ka dhënë një bukuritë caktuar, një paraqitje caktuar, ti jesh i kënaqur me atë që të ka dhënë Zoti Xhallaxual. Të jesh i kënaqur me atë që të ka dhënë Allahu Xhallaxual. Edhe për vendin ku jeton, edhe për kohën që jeton. Ti jesh i kënaqur. Mos ngatmoj shiton e thosh apo më mirë të isha. Si. Ne nuk po themi që njeriu nuk duhet të bëj shkaqet për të përmirësuar, për të rregulluar, për të bërë më mirë tjetër. Subhanallahu ورحمته. Ne nuk po themi që njeriu nuk duhet të bëj shkaqet që të bëjë atë që është më mire, e mira, bëjë atë që është më dobishme për veten e tij, për shëndetin e tij, për trupin e tij, për lupun e paraqitjes së tij, ska problem. A mund të thënë nuk do të thotë që njeriu të jetë i pakënaqshëm. Një ju duhet jeti knaqë më atë që i ka dhonë Zotë të gjer gjeralu, pas taj se qarë bëmë një ju, më pas s'ka problem. Qështër është e lija, më duhet jeti knaqë. Prej këtu një gjithë që duhet një ju t'jeti knaqë me Zotën e ti është knaqë, e një ju t'ma atë që i ka dhonë Zotët. T'i ku t'i ka dhonë dietë caktuar, t'i ku t'i ka dhonë inteligentë caktuar, t'i ku t'i ka dhonë pasurit caktuar, t'i ku t ti është kënaqërmata që të ka dhënë Zoti gjë Gjell mizullan. Kjo nuk prajeston faktin që njeriu mundohet që të përmirësoj vazhdimisht gjendjen e tij intelektuale, ekonomike, shoqërorë, sociale, çështë tjetër. Mirëpo ti je kënaqërmata që të ka dhënë Zoti, gjë që nuk e bën njeriu të jetë ziliqar për të tjerët, smirëzi për ato që kanë të tjerët st të stresuar për ato që ai ka, pse ka pse kom Nërësa mërë veshë qërkë patë filanit ta, vdhikëta pëse, vdhikëta për vëremit. Ajë shumë kishtë e më lefë, pëse kishtë e tjetëri, sa që ju shpi vëremit. Vërem në gjuën modernit dhe thotë kancer. Kër flasim për knesin e Zotit Gjellë Gjellaruhu, thot imam i Bdlkaimi, Zotit i Mshëroth, do me thënë thot i Bdlkaimi tjeshik, i lumtur në shpirt dhe në zemër për faktin se Allahu është Zoti i Islamit, sfera e jotë dhe Muhamedi sa se më shtyrgojnë. Thotë, "Kjo është rruga dhe korsia më e shpejtë që çon njeriu tek Zoti i tij." Pra, rruga për tek Zoti ka korsi. Një nga korsitë ka emrin Këndesia e robët prej Zotit nëjësia, Allah. Nëse një ju futët në këtë korsi, është korsia më shpejt dhe më sigurët. Mali bimeshjike të mshimu haruari, të gjiru fil akhiri vë të siru fil awali. Thot, një praverba thot, shkër të shkërtu që ditë me ty, gjithmonë e merë që jetë e që jetë, duke është si ku e në fundë, po gjithmonë arri një pari. Nëjë i cili është fotu në këtë kursi, forsia e kënaqësisë ndaj Zotit dhe fiton kënaqësinë e Allahut. E hafitu davam. Tani kujtojmë edhe njëherë hadithin i cili thoshte: "Man raḍiya billahi rabban wa bil-islami dīnan wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasūlan, wajabat lahu al-jannah." Ai njeri që është i kënaqur me Allahun, si Zoti i tij, do të vdetë të auduruar, të merituar. Ai njeri i cili është i kënaqur me Islamin si feja e vërtet e vetme e pranuar tek Zoti. Ai një që është i kënaqur me Muhamedit (s.a.s) si dërguarën e Zotit, shembull e jetës së tij, këtij njëi do t'i obligohet xheneti. Do t'i obligohet xheneti. Për këtë arsye, njeriu është mirë që ta mësoj veten e tij këtë fakt dhe ta orientoj veten e tij me këtë fakt. Për këtë arsye muslimani çdo ditë, në mëngjes dhe në darkë, çfarë thotë? Dua mëngjesit dhe darkës, kush është Pra, prej lutëve të mëgjesët dhe darkës është që të ushtë tre herë, gjithdo mëgjesët dhe darkës që do të thevi? Kështë dhe dhikri mjesët dhe i darkës? Hmm. Nga krahë u B, nga krahë u C. Raduitu billahi rabba u islami dina u muhammede sallallahu sallam në vijen rrasoula. Para dhujtu billahi rabba Hajtë të thujem e që e të dishe Para dhujtu Para është një lutje është një lutje që besim ta e bonë në gjithë dhe më gjithë dhe dhe darë Pa ti gjithë monë ke nevojë që ta kujtojsh vete në tate me këtë fakt Jam i knashur me Allah në se Zotën ti Pse tham është absolut i përkryrë dhe i përsozë në gjithë dhe në gjithë dhe në gjithë aspekta e shtë apsolut. Pse mos një është i knaxhë që kejë Allah më për zonë? Pse? Jam i knaxhë, nëse kërkoj, e di që kam mundësime më më përgjithë. Nëse kam halë, e di që kam mundësime më asë gjithë. Jam i knaxhë, se kërë adhore i lutëm e i falem, e di që aje e meritonë. E asë kusht tjetër nuk e meritonë, se në gjithë kusht tjetër përvesht që kryesat t'i falet, apo t'i lutet një kryese, s'i puna e ti. Për këtë ashtë kjo është një lutje dhe një dhikër që duhet pa tjetër tjetë, dhe po thëmë, të këtë muslimanit. Për jamrën sa se në një hadit, thot me nkale, radhutu Bilaj, Rabba, Islam, që një në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n U e që e pëtë lëhull gjenë me. Ja vlenë apo nuk ja vlenë. Tre herë me e thonë me fitu gjënetin e Zotin. Pra Zotin më allaj shumë në donë neve, aj shumë në më shironë neve, aj shumë Allahur Gjellë Gjellar u i do rëbët e ti, sa që me gjona shumë thjesht, a njëri ju fitonë kënesin e Zotin Gjellar. Pre gjërave interesante që e, trajtohet në këtë temë, është një diskutimë shumë i madhë që bëj njërzit që është kur Allah është i kënaqur ndaj robëtit. A do të thotë kjo që ky njeri, në mënyrë duhet patjetër t'i ja kaloj mirë në këtë botë? A është e domosdoshme që ndaj robëtit ndaj cilit Zoti është i kënaqur mos provohet apo s'do të thotë gjë? Me fejo. Jo. Ayubi alayhis salam është për atë njerëzve që Zoti është i kënaqur për ty. Apo për e ty njështë që Zotë ishte i hidhuruar për i ti? I knaqë për sprovne, ju, i ti. Kënë në gjuhë për sprovë në e jubit arre i salatë u sëra? Sprovë që të diqme. Vitët tëra. Pra jo, jo i orë, dy orë, në dhe më koka në eve, a po po, sa nga dhe më koka. 7 vjetë, u i tha grujeve të orë buri, po po dua Allah, u i gru, i tha, 7-10 vjetë, asë më ka hudha si sprovë. Për 7 vjetë të dorëzojmë ka i shpet. Kërë në gjujë për Ibrahimin a.s. Se ka qenë qujtë Ibrahimin, se ka pasë emërën, titullën, se ka pasë. Khalilullah, qëdo të tatë Khalilullah, dy burra në histori në njerëzimit e kanë meritu këtë titull. Dy burra në histori në njerëzimit e kanë meritu të këtë titull. Ibrahimin a.s. dhe Muhammedin sasrë. Pra qëdo të tatë Khalilullah, miku i dashur i afermi Allahut, E me që të të të, nëse ka pejgamer që është sprovu si Ibrahimi, rralë, me emigrim, me halë, desa edhe, me katapur, e ho dhe në zjarë. Pejgamer i sa ose, është t'i dashur e allalë, da, s'ka dushim, është t'i knajqër zotër për e ti, s'ka dushim. është sprovuar nga popullë i ti, s'ka dushim. Për të kërështë, kërë ditë dhura, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të O Zotë i më thaë, që ose ti i knajhjur për e meje, pa vërshën se sharpën në notë, zdo me nga ditë për këte që më nëndë dhejtë. Kur e ka thonë këtë pega mëri sasënë? E ka thonë në ditën më të vështirë tjetës ti. E ka pëtë Aisha, o di allohena, o pega mëri Zotit. Më thujtë e kur, ka, kur ke kalu ditën më të vështirë tjetës? Tha, dita më të vështirë jetës ti me ka qenë dita e ta e fitë. Dita më të v pse se i tha në jenë në besën ton dhe i gjujtën me gurë e pritën shumë kegjme i fja nuk pra sepse arapë kanë pasi gjohë që puna e besës dhe e fjallës dhe nga qenë e shenjt për ata dhe mëtojnë dhe për herët para përgjame sa se më hasë në një grupë njërëzisht, një një popullë që i japën besën para prakisht në në momentin që shkon, jo vetëm që se priti kush, po e pritën me gurë edhe ishte god, shem, shem, shem të të një goditje e dyfishtë e këpër është? Si ishte edhe goditje nga ana psichike, nga ana e, e sildjës një popullin. Pra ishte thyri e tradite, s'kishë nëndën njërë më përpara. E pega me s'asem, kër i ngritizuar duar të këzoti qërta, o zotë i më ta, që ose ti nuk e i edhuru për e meje, s'du me atit për këtë që boni popullin. Pra mu më më intereson o zotë në e si a jote. Nëse ti një i knajqë, këta e në gjionë që ka lënë. Sa do që të vuj një në këtë bot, sa do që të spërbohet një në këtë bot, kjo bot prapë mbetet e përkoshme dhe mbetet e kufizuar, nërsa knesia Zotit, Akireti, Gjeneti, është e përhershme. Kështë që e pegamesasem në një rast tjetër tha, Allahu Gjellegjela nuhu tha, ja jep këtë bot atyre që i do dhe atyre që nuk i do në të papërtisë më mall mund të jetë çafiri më i mall, dhe gëzon mirësinë në këtë botë. Mirpo mirësia e besimit të Zotit nuk i adhuron vetëm sa atyne që i do. Kjo që është e rëndësishme për ne, Tjemi të jemi tek të dashurit e Zotit, të jemi për atyne njerëz që Zoti është i kënaqur prej nesh. Pastaj çfarë vjen për mirësitë të kësaj bote? Mirësia vjen. E çfarë nuk vjen, nuk shkon shpirti ynë. Si më thonë, në bas saj, në voaj tje, në stres dhe në depresion. Kështu duhet të jemi. Vlezet në rumë, që njëri ju tjetë të sektori i knajsisë a Allahot, duhet tjetë i pajisur me durim. Pse, njëri ju me Zotin e ti përbalet në tre situata. Përbalet me Zotin e ti në gjërë që a i urderon. Përbalet me Zotin e ti në gjërë që a i ndalon dhe përbalët me Zotin e ti, me caktimin e Zotin, me fatin, një jetë. Kur themin e tjesht i knajqë me Zotin, tham tjesht i knajqë për atë që urdronë. Por që tjesht i knajqë për atë që urdronë, kur thota i duhet muqun 4, me falë të zabaun duhet muqun. Do të në pas durim të mund, që tjesht të knajqësia e Zotin në atë që urdronë. Se pos patë e durim, që athu, ahuh, oh, ka. Bierzila telefonet do të kthesh nga krau tjetër, që do thotë se e ke humbur durimin atë që ai ka urdhëruar. Të kesh durim në atë që ai ka ndaluar, atë kërsinë e Zotit. Zoti, mos e bëj këtë. O shpirti mërna për të ta do. Nevsi ta do. Shejtonin merr navet të statë ta do. Shokët e klasës e duan gjithë këtë gjë për shemb. Jeta ta do për gjë. Zoti thotë, "Jo, s'ke për ta bë." Që dalësh përballë kësaj që çfarë duhet, të kesh durim më. Zoti thot mos e pe harom, për shemb. Mos lubi xos. Në gjithnjë lut, për shemb, ose të gjithpër, që dalësh nga kjo gjendje, duhet durim i madh. Ti duhet të bën tyçet të të tashin e Zotit. Ti i jep aiç me durim përballë asaj që Zoti të hedh një jetë, asaj që i thon fati ose caktimi i Zotit. Ti shiqnaq. Në një moment ka smundë, një moment ka fatkeqësi, një moment ka mirësi, ti jesh i kënaq. Pse? sepse ne besojmë diçka që është shumë e rëndësishme, duhet ta besojmë këtë gjë dhe duhet ta ushim veten tonë me faktin që Zoti nuk na don të keqen kurrë. Këta ti duhet ta kesh bindjen në shpirtën e zemrës, Zoti s'a don të kurte keq. Cado që të ndodh në jetë, Zoti s'a don të keq. Pse? Sa i ngjasë luleve verdije me të mira apo me të keqia që të ndodhin ty. Nuk qosë ai vallai fiton diçka pas po murit të tij apo po të vdi ty dikush është një sprovë, që Zotë i Shef durimin tënë për balcë e sprovën. Nëse ti durën, e kalon, elhamdollillah, fjara e parë që tu, Zotë i tash përblendë, si në këtë botë dhe në akiret. E në qovë se ti nuk e të unë një gjëtë tilë, ai që ka përta vujt problemi, i jeti ai që ka përta vujt problemi. Një njej i cilë e priti një fatke si duke thonë, elhamdollillah, si është i, për jetim i jeti, krasimi një tjetër, Ti filloj të u bërtit të u bë si është përjetimi të dy javëve. E të dy rasteve, Psh, përjetim kre ndryshe, pse? Sepse i pari vuni Zotin për balltë dhe fatkeqësisë. Alhamdulillah. Gjithasma e problemit ra. Alhamdulillah. Qëndimi ia vao. Qallimi e ky rob si skaqimi e çan gry posisë çan mua. Derd lot ky posisë derd lot mua, do të thë ky njeriu është. Është pejgamberi i Zotit kur i vdiç çuni vet çao. Sa më qenëzoj budhëti që ato janë qarta, njerëjia më thon se të tjerë. Është në mushirë që Zoti ka vendosur te zemrat e njerëzve. Ne Një pa përjetimi është këtë ndryshë. Sepse ai që është i kënaqur me Zotin dhe me caktimin e Zotit, Allahu do në këtë botë e letson situatën për ta kaluar sa më lehtë dhe sa më mirë. E ai që nuk e njeh Zotin, nuk është i kënaqur me caktimin e Zotit, ai e vën shumë keq. E përjeton shumë keq. e kalon shumë keq situatën. Njeriu në jetë e arrin ë këndësinë e Zotit shumë lehtë, tham ne. E arrin këndësinë e Zotit momentin që Zoti të çef aty ku ai do. Arrit këndësinë e Zotit momentin që Zoti nuk të çef aty ku ai nuk don. Arrit këndësinë e Zotit Jalla Jallahu momentin që ti ki... Mënohë është dhe gjota bëshë për hirë të Zotit të përtarit për e sinë e ti. Inë në ma nuk të imo kumë lehoj që i la. La në uri du minë këmë që zanë, la shukë. Ju japim, po ju japim për hirë të Zotit. Nuk duhum për jush. Asë na falendroni, asë që na esh përbleni të të mirë që bëmë. Bon. Mëndohë që punë të të keshë rizat të Zotit. Ha? Keshë fjalla më dhe bukur, Shqipë, që duhet rrujtë për i Zot Zotit, pa përkënajësit Allahu xh xhelal. Voje për i Zot Zotit, për shpirt, ëh. Eh? Tëna xh Allahun xh xhelal. Wallahi billahi takon beson Allahu këtë lloj njerëzi me një lumturi, me një kënaqësi, me një qetësi shpirtërore që s'e gjen ku tjetër. Krisia e Zotit xh xhelal u fitohet atëher kur njeriu ngutat samo shumë për të adhuruar Zotin. Simutët. Sa fipar, sa vene ka? Më pyet. Sa këtu në xhamin tuaj sa, sa vene ka sa fipar? Ë? Eh? 13 vene. Pa nuk janë 1300 vene, si thuam, më hasa kë. Ha, ka sa fipar, ka ka për burrë ka. Nuk është 1300 vene, sa fipar? Ës 13 vene. Ço do thot? Ai she do të arris safin e parë ngutet të çik, edhe çik punon më herë për shembull, edhe vjen më herët dhe e kap safin e parë. Ose çdo pun tjetër ngutet për të kënaqë Zotin e tij. Por kjo asojë e kalkan nuk i jepet përpashitë tjetër në çështet e adhurimit. Nuk i jepet përpashitë tjetër në çështë të adhurimit. Nëse është vetëm një vend i safr par, njëz dhe mënz, çfarë do të bjoshin? Ska afëto folder të safulen. Ha ha ha nuk nuk është se po bën ai punë të mirë, po ja lira tjetrë të safit të parë. Nuk është se po bën ai. Sigur po i si thotë tjetër gjë, merri kënaqësinë Allah, se un po rri këtu mbrapsa. Sepse po mkap më mbrapsa. Garim. Se ta bëjë rrezësojmë. Sigur kushtiste në saf të parë vetëm se një vend do të hidhshin. Short. Tekse çift. Po kujtira te e fitoi ose kujtira çifti. Po ne nuk nuk i përjetojmë këtë gjë, apo ja. Ne themi këta në mohabet e këshmeu mo që jam në për libra, po ja se do ti kemi në njetë, sa vi parë se, se ka tani ka pastaj. Se ne kemi elhamdullah kemi të sigurt dhe namazin tjetër që do të jetojmë, edhe namazin tjetër që do të jetë ne kemi të sigurt, ndërsa ata sa kanë pas ditë këtë pun, kështu që, që u mundojnësh. M'thonësa për gjona të vogla ti ta jtohesh si shumë të rëndësishme, ndërsa ne kemi të sigurt, do të jetojmë edhe vite të tjera. U sa punina për të bënë ja mos sa vi në parë. Sa vi bar është shumë pak përballë asaj që ne do të bëjmë. Gjëtë tjetër që, përshë më shqifë Musaj në R.S. Zotë i, i kështelon të takimë Musajtë, hm? dhe Musaj shkojnë takim apo shkojnë parë takimit? Parë takimit. I ta, Zotë, o marë në gjellë e ka në komikë e ja Musa, pëse unë gu të Musa, pëse erë dhe shpetë në takim? Kale a gjellë të i lejke, rabbi në i të rda. Unguta për te ti o Zoti im, që ti tyesh sa më i kënaqur prej meje. Unguta për te ti o Zoti im, që ti tyesh sa më i kënaqur prej meje. Për gjërat e bukura që përmendet në këtë në këtë në këtë temë, do të thonë është se kënaqësia e Zotit është e fshëhur në kënaqësinë e prindërve ndaj njeriu. Tash a mësojmë, Aridollahi feridol walidei. Knajësia e Zotit është e fshehur të knajësia e prinderë. A do të fitash knajësia e Zotit? Nëse do të fitash knajësia e Zotit, knajës i prinderë. Po se onë muslimon s'falen, s'ka problem, ke pjesa e fejës, se qështë tjetër, qështë të dy njasë, duhet një knajës. Qërështë respekti, dashuria, s'jellja e mirë, plocimi i dëshirave, plocimi i nevojave, korrektia respekti ç'është pjesë e vetë, puna e fesë është punë feje. Ato s'dun, s'dun jen musliman, ti jeni muslimanë, është puna e tynde. Ti ke pro-obligim që ti kënaqësh mund të tjerë. Çështë të të tjera. Mesazhi i Çafir është për veten në e vet. Nëse është ateist është për veten në e vet. Nëse është krister është për veten në e vet. Nëse është xifut është për veten e vet. Ti nuk je Zoti që bë gjykim mes njerëzën. Gjykim mes njerëzën e banë Zotit, ti kebër të tyrë, bështë ashtu se që ka thonë Zotit. Zotit thotë, si idhë mire, dhe nuk janë musliman. Në, njëra për gradhe të pegamerin së asem thotë, do të më viziton të një, në naime, thot, dhe ishte atëherë i edhujtare, gjithë thotë i edhujtare, pra adhronë të putat. Dhe e pyta pegamerin së asrem, si të si dhe me të, Lërrejt po vite ku kërgruja, një i dojtare përfute një shpinë e kujtë. Një shpinë e kujtë. Ape i omenë sasënë. Tha, si dhe mirë me të, si shtë një i dojtare. Tha, po, si dhe mirë me të. Nuk të dhe, qërë, qafirë, më s'ma futë më shpi i qafirën. Se unë jam profetit zotit. Si dhe është. Si dhe mirë, të më të, trajtoj e mirë, që në në jelë. Atëherë fiksoje këtë gjë, knajësia e Allahut është e fshehur në knajësin e prindrëve të tu. Për gjohëve interesante që përmenën në lidhje me knajësin e Zotë Gjellarë është knajësia e ti kërë robjë vazhdimisht e falenderojnë në të. Për shdoj gjohë të madhe dhe të vogërë, se ne për shemum, imi mësu të falenderojnë Zotën kërë në në në gjohë e madhe. I, I mora letrët të tokës, Elhamdolillah, Elhamdolillah. Po jo me edhe për gjionat dhvogre do të me falenduru Zotin gjellë gjelalu. Thare i gani sasem, Inë Allahë, njërë damin abdihi, eh, njëhmedahu fi kulli eklati një e kullu gauhi, kulli shurbati një shrëbuha. Zotin knaqet për robit ti, kur robit e falenduron për gjdo glëjk ui i Qipin dhe për gjdo kafshad me cilin u shqehe. Por se ne mjaftojme duke falenduru Zotin në fund farë dhe atër e herë arrojmë do të na alhamdulillah në fund fare sepse kemi punë të ndohen në jetë. Ata që alhamdulillah sa xhinë me për të bën jetë. Që te teasia e Zotit nuk është ndaj filozofi e kom komplekse, kjo është çuditshme që jome është që... jo, shumë e thjeshtë për të arritur teasia e Zotit xhelel xhelaluh. Për gjëra më interesante që përmenden në lidhje me këtë temë është se muslimani duhet të vazhdimisht të kërkoj për i Zotit që tjetë kë këtë grupë njerëzësh të knashojt për i Zotit. O, Allah, më bëj mua o Zotin, që të jemi knashojt me ty se Zotin tim dhe të adhuruarin tim, që të jemi knashojt me Islamin dhe të mjaftoj Islamin për shdhe gjë, dhe të jemi knashojt që të kemë si shembul njët Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Përgjera dhe, interesantë është se njëri ju, me knajsin e Zotët nuk është se ka një raport konstant. Sot mund t'esh për atyri që Zotët është i knajqo për e teje, ne e sërbon një vebër që ja hunz. Pra nuk ka konstante kjo, kjo qështje. Qështje një ju duhet t'jetë vazhdimisht, një ju duhet t'jetë vazhdimisht i kujdeshëm. Vazhdimisht i kujdeshëm. Vazhdimisht mundohet që ta, nëse e arrin, ta ruaj ata nëse e ka, ta mbaj. Sepse ajo ka i problem, siç e thamë që nuk e njeh konstantën. Se shumë gjë, si shumë gjëra të tjera, ato që kanë bën me shpirtin që nuk e njohin konstantën, po kështu është kjo punë. Puna e kujt? Puna e Këndësisë së Zotit nuk e njeh konstantën. Shumë gjëra të zemrës, zot shpirtit nuk e njohin konstantën, po kështu është kjo punë. Kështu, pun, kështu që mundohu që nëse arrin në një ditë te Këndësia e Zotit, te Këndësia e Zotit ta ruash dhe ta mbrosh dhe mos të mos largohet ty nga e uh, vetja jote. Uh, Diçka tjetër që është shumë e rëndësishme është njieta e tatë ti ti bësh në një shembullim, shembullim krahasim. Si mundoshti në botë për të kënaqur dikë që ke interes tek ai. Ti duhet të di se interesi më i moti mënyrë të shkëzotin ti. Për shembull a uh, dikush i erdhi letra që do të caktuohet drejtori ose shef kabineti në një ministri caktuar. Në rregull. Kë ç'a bën? Gjëja e parë që, bë, pa që bën kush është? Ja. Interesohet të më mësoj çdo detaj çaj kënaj shefin ministrit s'ka fiksim çerska fiksim. pse? sepse do të jetë. aba ja. pun. pse shkrim? pse shkrim ke ministri. ja s'ka të bëj me servilizëm. servilizmi është muabet tjetër, krejt. ne të shkrim pun për shemb. ti fillovei punë të caktuar. dhe puna është korxhajë mirë apo jo. për shemb le të themi, sepse kur themi punë shumë më mirë dikush më jep për shemb këtu 500 mijë lekë. jo puna e ka rogët në fund të mujt dhjetëtë mi eurë. Për një pun që ti do të puna shtetë orë, nga këto të të orë, dy i ke pëshim, gjashtë i ke punë. Nga këto gjashtë orë që i ke punë, pra tre tre që i ke punë, ti ke përtu lodhë dhe ke përthargju kalori i gjithësejtë sa për vaktin e mëgjesit. Javlena pëlluk, javlen këpuna. Nëse merë një vesh për këshu punë, më funi mu. pa për një punë tillë, për një punë tillë, a që themi e ka 10000 euro rrogën. A nuk do të bonte një jut pamundur për më qënd shumë korrekt, shumë e thjeshtë? A do të mësonte atë servilizëm se <laughs> ta si bënte servilizëm. Ne kemi si traditë si popull pa pa 10000 euro, jo më 10000 euro, bajemi bajemi ur kalimi. Pse sepse një i shef tek interesi shumë, jo të gjithë landoi, di ççi, ti, tis Ma shallahu. Uh, pra ideja kush është njeriu shef shumë tek interesi apo ja, në emërt të interesit njeriu mundohet të jetë sa më korrekt te tjerë e tjerë. Keni dëgjuar për ato aparaturë që mas temperaturën e njeriu? Pra ishte një punë në Japoni. Kam një mikun tem që thot, mos thuj thot shteti i Japonis, pothuaj planeti i Japonis, si po më qen planet tjetër. ë uh, Ti nuk mund të futështë në punë, nuk të hapëshin ato dyrët e punës, që ose nuk të të bëshin një bësqeshit atyllët që aparaturat të të pranon të, edhe hapëshin. Po? Ska, je i mërzit atë ditës, futështë në punët. Qesh falco, së, të të me shpirët po mas kësaj që mos në e në që i Zotit të të regojit gjërë interesantë. Pra njëri ju në e mërë përfitimit në këtë botë, sepse fjalla interes ndo është atë tek dikush, si puna landi të tingëllon keqë, fjalla përfitim i kësaj botë të tek dikush që u atë së viti. Jo, thejme për interes dhe për të përfituar në këtë botë, njëri ju është i gatshëm të sakrifikojt, të mundohet, të bojt gjithë shka e tjere tjere. Nëse ka për besimtarit, nëse ka dishka që është interes nëmër një për besimtarit, në kush është gjenetit? A nuk e apden që një ju për gjerët gjenetit dhe në emër gjenetit të sakrimikojë gjithë shka? Për këta qëturi e besimtarit nuk e ka atë vërstirë, asë për të qunë njështë me falë namaz, asë për të lërgë nga aromet, përse se përsa i menon interes, o vla është interes o vla, është për jet Myrësi dhe knajësi dhe begatitë s'ka në vdekë, s'mun një, e plakje nuk ka, i e gjithmon në moshën e rinis tretet veç, shëfë Allah unë gjellë gjellalu hu, kjo është jetë a e vërtetë. Ja vlen me sakrifiku po, ja vlen me qenë korekti, ja vlen. Kjo është ideje, dhe më këmë. Ne, në emërë të sajtë bote, për dhëtë mjera, për i zëtë mjera, për i qinë mjera, Jemi gati të sakrikojmë me rrim pa gjumë, me bëm pa mundur nëse temi të i fitojmë. Po për gjenetin. Edhe më e bukra është të Zotit për gjenetin e cila nuk ka qmim, nuk ka kërku për një ju në i qudit të madhe. Ka kërku për një ju gjona shumë tjeshta. Për Zotit e madhe, po të analizoh një ju. Ate që Zotit ka kërku për ti për të fitur gjenetin. Ka thonë mos pjallë koqë që të shkësh në gjenet. Ka në që të shkësh në gjënetë, ka nëjë problem këtu? Silo me përindin që të shkësh në gjënetë, ka nëjë problem këtu? Fallo pese herën ditë që të shkësh në gjënetë, ku është problem? Mos i bëj keqë njëri ju që të fitoj shënetën, mos kisi njërë për tjetërën që të fitoj shënetën, epi zeqatin fukarajt që të fitoj shënetën. Pra që doj që është për njëri ju në në interesit njëri ju, nuk e letë zonë do të sepse hutohet me atë që e rethonë, angazhohet me dynjanë edhe i vështirsohet shumë situata për të fytu për nëjësine Zotit. Qa të jetë i shumë? Mi e vëlezen, insha Allah të alla po mjaftohen në kaqë për sot, nusë Allah në që të në falin dhe të në mëshiroj.